او محترم او ردن کو سمولانا مبتی سرادیدین سے دا دور ہے تفسیر قرآن چھ پچاس بارہ میں باندے شروع شو دا او پر سترہ ایک ننان میں باندے سر طرح سے دا دا دید ملائی دو پتہ ارسا تایی اشاری طاید سنت کے سات اینڈ سیڈیز مرکل دکان نمبر تئیس عبدالرحمت لازان از دی میچوک جانگیرہ رو سوا بی انور انورشیر طاہیدی موبایل نمبر زیو تینسا ایک ستاواندس ایک سو چوبیس خلیس کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحمن بن عوفو سعید بن عبی وقاسو عبدالله بن مسعودو نور ملگری دی عطول دیو ملگری بیمار پرسای ربالا دو بن عبادا رضی اللہ عنہ بیمارو نجکل ورسیدو خبر انہی دا چې صاحب بنو بعده رضی اللہ عنہ وفات شو نبی علیہ السلام دستور نوو کرواني شوے نشہ صحابہ د نبی اسلام سره اولله ناغي پجرا شروع شو نبی علیہ السلام وی الا تسمعون ان الله لا يعذب بدم العين حل سزا نور کوي پجڑا دستور کو سارا ولا بحزن القلب اناد زله په خپگان سره زله خپاي شويره او سترګو وروخ راغلي دي يعزز فاتي فلاري موري زي موري موري مړلا حدا مړلا نيکين خپگان وي پدي الله اعظم نور کوي ولكي يواذب بهذا لكن الله عذاب ور کوي پدي سره ا نبی اسلام اشاره وکړو الى جب دې شه ورو کړ په دې به د اواز بنوباسي جبنه اواز یوې څو نوګره بیا سزا ملایږي حضرت عمر رضی الله عنه روایت کی راضی قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره بما عليه مړی لا سزا ورکول شي په قبر کې په سبب جڑا دې جوندو باندې خلقو جڑا جوړا کړه نو مړی دا سزا ورکول شي دا حدیث ښکره او مالمؤمنین ته ورسیده واجبہ خبره ده الله وايي الله تزرو واجر تن وزر هر بار او چتهون کې خپل بار به وړي نو خلقو جڑا وکرو نو مړی ته سزا ورملایيږي قران یو وايي او دا څنګه وايي مطلب دې حدیث ده بعضه میته بعض مړلا سزاور ورکول شي و سبب دا جڑا دا جندو باندی اغباز سوک دی چاہ چی واسیتی نو کردی چاہ چی پدی ردی نو کردی هر سریل پکار دای چی دا واسیت پریدی اغپرکور که مر خوار چالشتے کانا واسیت پریدی بھائی کوری ما پسی جڑاگاری و ٹاکول و گریوان شکور زابن کوری حق بیا واسیتی کلو اغباد بخت روست چاو کرو بیا مڑی تا سزار نمیلاویگی وداو ست نه ده کړي په خپل جون کې ده ده رات دی کړي نو بیا کور فزي خلکو جڑا وکړو دي مړلي بیا سزا ملويږي سزا ملويږي داړيږي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت کی راضي لازمنا منظر ابال حدود وشقل جوبا ودا بلا والجاهليه بخاری او مسلم دواړو کې راضي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چن نبی اسلام فرمایلی لازم منا نشته دې زما په امت او زو کو ارنا رینا او سناره زراب الخدود چې مخيو ټاو کو کې او غریوان هو شو کولا پیغام کې ودعا بلا والجاهلیه او چرګړي چرګ دې جالات وازم تنگلا فار او چځه بنګل دې او چات دې خیرات بده سایکونو ځان دې ورتره سو دنگا لالا حوز ما کابلی دارمی و دا بداول جایلی چغی کری چغی دی جایلاتو دارنگی ابی بردر واحد گرازی ابو موسی رضی اللہ عنو بیوش شویره رداغ سارو دیو زنانه پا گئی که دا اخپلو که اگی جراو کو ادیخو منی کولی شونا نشکل روش کراغی ندوی انا باریونو میمن بریامین رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه بایکاټ دے دال جانا جانا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برای دې کړو بریامین صالحا والحالقا والشاقا نبی الاسلام اعلان د بایکاټ کړي د صالحینا د حالقینا د شاقینا سایتا غزلانه چغم کې چغې وبا سي چغم کې ځن لا ويخته شو کوي او شاقا حالې کا چغم کې ځن سر سرب شو او شاقا غزنانه چغم کې ځن لا خپل ګريوان اقمن شنو شو کوي نبي عليه السلام فرمایي زما بیکار دي زما بیکار دي دارنګي نورمال د رباشیرو روایت کراځي چې عبد الله بن راه باندې بهوشه راځه نخور خور شروع سوی او جړلي وا تقولو واجب الله واجب الله او غرا و غرا دبيبي نو چې کله وس کړی پتا چیرته سوی هغه مات ویلې کې درشیا غري د ماسری برځه کولې داري ولي ویتا در اینگه بی مالک عشری رضی اللہ تعالی روایت گرادی قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در مسلم روایت دی سی مسلم روایت دی انا ای آئی ظالم تتو قبل موتی ها کون که خزا توبه بی اولو ویستا مخید مرک نا کما بیبیانو نا میان دی خوانون دا نو نا غلطی شوی دا نجند لمحاتی که زرزر توبه ویستل خواهی ځدی خبرې نه آ کو تويبوونه وستا از دنیا نه لړا نو یوم القیامه وعلیا سرباله من قدران ودرع من جربو نو دا بودر لشي په قیامت کې قمیص با واچول شي د ګګولو ګګولو قمیص به واچول شي جوړ زراغلي ودرع من جربو اذه خارخت یو خو سارمن به واچول شي په ځای دوپاډا کې چې خاار به لګېي اوور بهزر غستې او د خولی نه دور دو لمې بخږي داوک دا په سبب چې سې نه ل کړي چې چې د سری کړيناغوب بیا جوننده شو نه دمهرببان ځان دهل آخرت د طببا او په سه بو با الله بهدل کو بشر سابق ا للله نا ل رااجون الحمد الله ازا صابت و مصیبتون قالو انہا للہ و انہا الہ راجون آکسان کلا چورا سکی دوئی تو مصیبات نوائی دوئی منگا اللہ او منگا اللہ طرف دوئی واپس کی دوئی اولائی کالایم صلواتم یا ربیم و رحمہ داکسان خودوئی صلوات دوئی دو دو دو در رب دو طرف آ صلات بہی در باندی اگر اللہ صلاح صحیح کرتا بھی مانا کئی صلاح اللہ علی عبدی عفوه اللہ بے عفو کی دلتا معافی بہ کئی ورحمتی رحمتن بہ دربانی کئی وبرکتی برکتن بہ دربانی کئی و تشریفی عزتمن بہ کتا لرہ فی الدنیا والا آخرہ فو دنیا و پا آخرت کے چسابر دیکھ عليه الصلاوات عفوك يا الله رحمتك يا الله بركتك يا الله عزتك من بقي في كي ورحمتونا او جنت دي رحمتون جنات و هم المهتدون او ذاك انسان تريد من جون كي اتو اتم اتم شباوا تحويل دو قبله باني. جو عبوشو ان صفانا نہ مشبہ سبب وچه سورته بقرہ زلوری اولی سکي مسله توحید پدری باب کې ذکر شو بیا دې مسکه مسله رسالت نه شبات پر رسالت باندې الله تعالی جواب نو ارے کہ اته وو سوالو نہ کہ شو پوی دیان د یعرائیلا علی سلام دارنګې په براد د جناب سليمان علی سلام په مسله بهر په مسله غراینا په مسله نستے الله جان تنایب ساتل دارنګې الله دې موږ سره خبر وي کی دا شبهات او دا جواب شو بیا مزګه درې خبرې وي بیت الله جوشهد پارا توحید دے شرک ولی کوئی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مباشر د ابراهیم علیه السلام نو ولی نه منئ توحید دین د دی ټولو انبیا دا نو ولی انکار کوي بیا تم سوال استا قبله یو نه دا مدارج جوابنا الله وکړو څنګه الله د حکم تابع یو څنګه فرمایاږي کو او دا د پال داس مای شو دا د پال دیتین مام د حجت چې سبا د پرستو بانه جوړانی شي اوس ان صفا والمروه نه هم سوال تمنګ معنی کوي اندو غیر الله پوجا پاډنا او پخپل لګي نو صفا مروه کې سعی کوي د تاسو چې وله کوئی بیا صفا و مروہ کیسای ولي کوی او سموای دا خلق چوي حج دي نه ته صفا بابا لني دي او خدای کول لذي حج لذي صفا و مروہ بشائر الله نه دي احدا حاضر رضی اللہ عنہ اگر من دیو کړه اگر مندا الله خو شويه و ناغم منده ده اخلاس ده اللہ خوشوی وا نو رب بلعزت پا حاجاب باندی دانگی عمره اداکون کو باندی سعی پا مزد صفا عمرو واکی لازم اکرا دو شوافی و پا نزبانی فرضا او دحناف پا نزبانی واجب ترک سارا جبیره بادا کئی دم دیور کئی چه کلا توافو کی مقام ابراہیم کی موزو کی زمزم و بوز کی باب صفا تو دریگی زی طرف تا استلامو کی کامی تا بیادی صفا ورڈائی تی دخیجی مخدی بیت اللہ طرف تی دکھئی او بیادی رب العزتنا دو دعاگانی اگواری بیادی شن لیچ چلگی دلی د دلگا منډه دیو دل دل کی خدا مند دا سڑو دا پارا دا زنانو په پارا ندا پا کلار دی او سره له کو منډه گئی او مېلین افضارین کې له منډه وکي بیا مروا ته وخیږي او مخ قبليت جو کیه کاوی تا او دواجو غواړي نو شروع دي کوي د صفانا ختم بکې کو مروا باندې دانچه صفان الله چې مروا ته مارو نی بیا له صفاده دا یو ځای جوړ کې نه بیسوان له جوړېږي دانړه د سفانو کړو ختم په مروا باندې سفان الله دا دایو ساي یو چکر بیا د مروا نه سفاه ترغه بیا سفانا مروا تلا درې بیا سفاه ضرور بیا مروته فز بیا سفاه ترغه شپ بیا لار مروا باندې دا وو چکر شوې <تصفيق> <تصفيق> إن الصفا والمروة من شاعر الله يقينا صفاء ومروة ده دا شاعر ده الله ندي ده الله ده معالم ندي ده الله ده نفونا <تصفيق> صفاء ومروة كسعب منذكو شاخو ده الله ده معالم ندي فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنا عليه أن يتوفى بيما پچا جه دوا ګوڑه د بیت الله چاچا چاګړو د بیت الله یا عمرای وکړه پس نشته د ګنا په باندي ان يتوفى بما چې ساي کی په دوارو باندي ساي کینو ګنا نشته ساي کینو مشکل ده عروه رضی الله عنه ام المومنین صدر راه حضرت عاشیاء رضی اللہ و طلع ناسه ها چی پپو قرآن خدا وائی چی صفا و مروحای که سعی اکر نگنا نشتی صرف دون خبر دا چی سعی گناگاری گینا چی جا سعی اکر مده وجود دو کم زنب یا فرضیتا فرض یا واجب کم زنب علم شو قرآن خو نفس دا زگر قی چی سعی اکر نگنا نشتی بسا نو دین ودا معلوم وشو لکه ما خام ته الوغان وخره ته په کولی دی وخره کې دی جوړه نه ګناه مباح دی نو سعی وکړو چا نو ګناه نشته نو دین وجوبونه ثابتېږي دینه خودونه ثابته شو چې شری سعی وکړو نو ګناګاری کنه بس نو مل مؤمنین وې ته په ان شوي ماشاء الله اومل مؤمنین په قران ښه ویدله کله تشکال به رااله نو صحابه به تپوزو شو کړو نو مؤمنین حضرت عاشر جلدان الله عنها هغه وهم به ختم کړو اشکال به ختم کړو نو مؤمنین او فرمایل چې قران کریم کې الله پاک رت کې داغه وهم د صحابه په ذهن کې یو خبره ناسته چدا صفاو مروا کې سایه خبر نه ده په دې سره جوړ ګناګاریږي ځکه دوره جہالت کې په دې دو صفاو مروا باندې دو بوتان ودرلو شيو آصاف او نایلہ او دا غي پرستچ کېده آصاف او نائلا. نو نایلہ متصابو زين دا خبر راغلی را چازدان چې مونږ ګناګار مې یو زموږ دا ورجاهالت کې دلته دو پت بوتانو پرسه شويره اوس مونږ له صفه مروه دا داسای کو نو دا دا هم شریکین سره مشابهت رانه شي نو په دې جو ګني نړۍ ګناګاریږي نو الله ایت راوړي ګو دي دي ګنا انشته یې کې رب ال عزت شک چې کوم زين کې پر ادا اغتن لری کړو اس باقی پات شوجوب هغه خپل ځای کراغه په حدیث سره نو وجوبیت د سعی د صفه مروه هغه حدیث سره ثابت دی او قران دفا دا وهم کړه ادا کیږي دفا دا وهم کیږي لکه حدیث کی راضی دو حدیث کی راضی ان المال نجسو شون او بو چه ده نپلیتی او بو لرائیسا او بو نپلیتی او بو لرائیسا او نپلیتی کی نو باج ناپو شطر بی محارا غیر مقالد رالو او خو نپلیتی کی او بو پاکی دی نتو آب پوئی گی نا دو دریاب متعلق رالو د بیر بزاها دا ابو داود که رازی یو کوئی وا ناغی که گندون بی غرزول گند جوابون دی خویو کم گندون بی غرزول حیاز تکری او اسپی دا بی غرزول ناغا کوئی دیره گنده شوئی وا نو دا صحابه و ذین که اشکال را آغی آغا دا چکل کوئی تشه پریوزی گندگی ناغا جو پاکی امکان نشته اغنه شپ پاکی ده زکه سره بوکا کته کوي اوو را اوبازي نغ بوکا به ګندګي کی مستعمل شو اگر سه ګندش بیا چې بل بوکا را کوځ نغ به ګندګي نجبل ګندګې نوبو مستعمل یا به ګندګي نچ کلا کوئی کې اوو پهلې دیږي اغه جوړ ده پاکي دو امکان نشته نو صاحبو تپو سوکرو دا اوو پاکي کیږي نو نبی اسلام او بو جله نګندکای دنریشه یعنی او بو د نګندکی کیږي پاکی جوړونه دو بو د پاکوالی د पारा اگر چینه کوئی دا دغه مقدار دو بنگړی دی مثلا او بو بازار بازار او بو پاک شوی دا او بو وستر د کوئی د چاپر دیوالو نارسه بوکا دا ټول په خپل شو لګا زمنګ په دیار کې تقریبا درسه مو کې دا دو مری ابو بو غله بندون رہی نو چې کله تاسو زین کړه له چې دا دوبه غړی او ما مشرو له بو وست بس تاسو کوئی پاویشوار او بو دا څنګه ګټندگی کی جاغو پاکی کی نه دا فدا وانه دا یو صاحب ته پوښتنه چې د دریاب کې دنه غند سوزنوم وی لول سوزنوم رشی به په د دا دریاب عبو د پارا د طحارتا او دست دا پارا شي لشی نو نبیر اسلامی عبو دیس نگندے کی گی چپا کی گی نا دا جاریو عبو جی خیر دا کوي کئی دارنگی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو راغلے حالت جنابت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لار کی ملاو شوئے ری دیس لار نوچه لار غسلی اوپڑو بیارا گئی ابو هريره چر زته لوي نا ابو هريره رضي الله عنه جي ناستا تازره مناسب نه و زعلت جنابت کوم نزلالم غسل ميو پر ذكر عالم نو نبي اسلام فرمائي ان المؤمن مؤمن چره داس نه گندگي کي مؤمن بني داس نجاست ناراضي چازره خبري نه وکولي يعني جنابت طالب کي چازره خبري غزمان نه دا چاس را خبری خمانی نی دی مومین دا چه نه نجس کی گی نو جنابت کی نجاست خوشتی حدث کبرار آگره دا لیکن دفع دا غوا همان دا انگی دا صحابو پر زین که دا خبر را دا صحابو پر زین که دا خبر را نو دا غیر مقالک کل کلوی ابو گوره نه نجس کی گی واسرات پویگی نه ان المومن اللہ انجس سمانه دی بیا او بو پلیتی گی خود دایسی نا پلیتی که او بو چاڑو پاکی دو تصوری نشتی پاکی دو دا تریقیش تی دا صحابو پر ذرن که دا خبر اوا چی دا آصاف و دا نائلی پر استشوه دی دلتا به گنای نوم وی قرآن دف دا غوا حمو کرو گنای نشتی پس وجوب دی سای اغا پا حدیث سر ثابت دی فلا جنى علي ايت طوف بما نشتري گنا پاباندي چې سايو کي پدې دوارو توا من سايو ومن تا تو خيران چا چوکړه کاردني کوي زمون دفته کتاب د نور الليزا ها اغه بابي تړلې ده اغه دواګاني پص د دو فرائض نه نغه بیا دعاګانې خوذلې دي زب ان شاء الله سورۃ ال عمران کې تاقیق کوم خو هغه کې هغه وزاج وکړي اللهم وغیرہ نور دعاګانې خوذلې دي نبي ذکر اذکار بعد تطور دعا بعد تطور دعا پس دو تطور لریږي نورلیزه باپ تړلې هغه اگا د واغانی پس د فرایزونه هغه د پس د فرایزونه با دیو تړ هغه کیسه ساز کاری وکړو نه له بعد التتوع وګورې سنت پس د دعا ثابت شو څنګه چې تتوع سنت وتوي نو سنت پس دوار आला اول کوات چې د فقې سره یو مسله ثابتای نو د فقې اغه کتاب پېښ کا دا طبقات الفقهاء کې دا کتاب نوم دی از دا زید امر بقل کتاب ولي کو نو ته دا وایې زمو د فقې فلاني کتاب کراغه اغه کتاب په تور استشهاد پښکول شي چې طبقات الفقهاء کې دا کتاب نوم دی نتخ نیکوا چې نور لزالہ طبقات الفضائل کېشته او ګرځته یو کتاب بر هغه فلانی سیب لکر اداشه ثابت چو نو پدی خونکی دیم وایا نو رولیزا باب ترلیده اغد و آگانی پس دو فراج دنه نو تا دو سنت نکم زین روازده او دل دا وایا او خوای تطوع نو تطوو سنت و توایده دی آیت ماناوکا ومن تطوو خیران چا جوکر سنات زمان رزلتا ہے و تتوب مطلق کار خیر ته وای ذکر اذکار یعنی نورлиза دا وای فرائض پسې ذکر اذکار او کې سبحان الله الحمد لله الله اکبر اللهم اني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك اللهم اني اسالک الهدى و التقى و العفاف و الغنى اللهم انت سلام عاد کرسی و غیره گنج دواغان دي د بیا دوا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ پس یقیناً الله دې بدله شکروار کوونکی عالم شاکر لِلعَالِ لِلعَمَل س عمل کوي نو الله ضرور کوي عالم عالم دې الله کوئی اراده باندې عمل دې کړے الله استاپ اراده اپ خبردار دې یا فَإِنَّ اللَّهَ شَاْكِرُونَ اللَّهَ قَبْلَوِي لَغَ لَغْ عَمَلُمْ اللَّهَ قَبْلَي لَغْ عَمَلَ لَغْ عَمَلَ اغس پہ تباکی دو دوتن دینا نو اغل لَغْ عَمَلِي کڑے عبور اغس دی اس پہ لوگو ورکڑی نو اللہ اغل کامیابی ورکڑو لَغْ عَمَلُمْ اللَّهَ قَبْلَي نلغ المند دلال دن ده پاروکا کاللہ قبل کرے فا ان اللہ شاکیرو اللہ دے قبل انکی دلالگ لگم قبلی عالیم عالم دے اللہ پا سواب بانجی سمرا سواب دل در کئی اللہ عالم دے یقن نا کسان چودی پٹائی آغا چا مونگ رالی کرے واضح دلائلو دے ہدایتنا پس دا غینا چا مونگ بیان کرداد پا خلقو پوکتاب کې اولایکا یلعنوهم الله ویلعنوهم اللاينون لذا کسان لعنت وای پوجي بیان الله لعنت بوای پوجي لعنت وای انکي چې بيان وکړ الله دې پړي الاذینا تابو واسله او کسان چا وای توبه او اسله وکړ او بیان وکړ توبه وست دروس کړه خپل اعمال او بیان وکړه خپل غلطي خلقو ته دلته د عالم د توبې لپاره دری شرط دي یوه تابو تبوباسي ذین واسلهو درس کې اعمال عمل درس کې درین وبينو او بیانو وکي خلق ته وای چې دا مسله ما کړو دا مسله غلطه وایږي ځکه دا عالم په خبر باندې خلک عمل کوي نو بیان دیږي چې خلک دا د په غلطۍ کوشي دا کار مې کړو خو غلط مې کړو بیان دیږي چې ازدان چې خلک هغه چې عمل, عمل کوي مگره گزان چې توبه وي سې اصلاح وکړه بیان وکړه دا دری شرايت د عالم د توبې د قبولوالي لپاره وبَيَّنَ كُرْدَيْر ګران کار دي الا الَّذِيْنَ تَابُوْ وَأَصْلَحُوْ وَبَيَّنُوْ او داني د سري د توبې د پاره سورته ال عمران ز درېمه سي پاره چخدميږي سورته ال عمران درېمه سي پاره چخدميږي نو ال تا الله ذکر کوي د شرطونه الله زګر کوي دائمي شریده توبه لقبول وال ده یو کلمې وی ان اللذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا مگر کزان چې توبه وستو پس دېنه واصلح او اصلاح وکړه توبه عمل درست کړو بس دا دوه شرطونه دي توبه وستل اخفل عمل درسول فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمًا مِنْ يَقِينًا اللَّهَ دَيْ بَخُنْكِ مِهْرَبَانًا دو شرطن او دو منافق دو توبیر پارا قرآن سنور شرطن ذکر کئی علب توبہ قبلی پنزم سپارا چه ختمی کی سورت نیسا علب تا ذکر کئی <coughs> إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا يُصْلِحُ إِذَا إِشْبَكْتَ لَهُمْ مَغْرَا غَزَان جې توبای وستا يو وَأَصْلَحُوا إِصْلَاحَ كِدَامَل وَتَصَمُّوا بِاللَّهِ منګولو لازيد الله په کتاب دري سَلورم وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ او خالص کي خپل دين دپاره د الله دا دل چه دا صلور شرط راشي نبیا د مناسب توبه قبوله شی دل تا توبه د عالمه زگمس که منباد ما بایدناه لینناس او یک تومون نپوتور دی کئی دا جرم دو دوی مگرا کسان چو توبه ویسته اصلاح اکڑو بیانی اکڑو ندا کسان زبا مهربانی کن پدوی باندی وانت تواب الرحیم ذین توبه قبل ان کی محربان یقینا کزان جو کفر وکړه و ماتو و تفار امرشو پداثار کیج دی وکافر مړو پداثار کیج دی وکافر اولہ ایکا لہم لعنت اللہ دا کزان په دوی دی لعنت د الله او د ملایکو دخول <تصفيق> والناس اجمعین او دخل قطول خالدین فی ها همیشه بھئی بھائی که فلا یخففو آنم العذاب سپکب نقرشید دین دو عذاب عذاب بیتر کمیگینا لا یخففو استراحات بپیگینی ولا هم ینظرون او نبادوی لا محلت ورکولشی لا یمحلون مولاد به پکېنې چې اورا دې پکې غني چوټي لايم زورون یا لايم زورون لايم زورون لا اله ایم الله هو تکوري نه ده رحمت په نظر الله هو تکوري نه ده رحمت په نظر لايم الله عز وجل لا اله ایم الله هو تکوري نه دې ده پکې دي سي و ايلاكم دا حصہ ختمه هاجت روا استاد او هاجت روا دیو الله لا اله الا هو نسې تو هاج سر کوم کې مگر دیو الله مهربان دی په مهرباني امين مهربان دی په مهرباني خاص سرا يقينا په پیدائش د اسمانونو او زمکه کې او په بدلي د دودش په درزه کې او کېشتهي چرواړنه په دریادت کې پښې سرا چې فائدره زي خلقو ته آج وره الله جبرنا زدو بوله پزدا زکې په دې ورځ موږه په شړکه دوداینه او خوراکري په دې 11 قسم ځندزار او په چاله وړو د بازنکه او وريځه چې زلند دي بر او کتا نخدي اپوم لره چا کلري الہو کوملا واحد لا الہ الا هو ولي بر وګره اسمان دلچا پیدا کړ ات دلال وائی وقت اگورا دچا پوزمک بانی روان وقت لاف اللہ لیوان دی بدلی دو اشپیوز روز تو کله کل وک دی کل روز دازل چا اگڑی اللہ ازی سمندر کې باری جاز تو اگورا دازل چا مسا خرکڑا اللہ چه پوری کی گی عربو تا او خیر زان لرادی ادی باران توګه ادا در باندې ټوک ورایي ادي شار اسمه کې ټوک را چا دل سر غوړي کوي چې ما 18 پیازو کجوړه ګټو ما را نمقام د چا په کجوړه باندې روزه باندې واپس صفیا من کل دابه زنده سره ټوک ورایي د میګین تر عادی پوري ټول روان کړی او ټول افل جزء جوزاقي رزق لري و په خپل حيزت کې خسته دي او سه په خپل حيزت کې خسته دي حاتې په خپل ځای کې خسته دي اندميږي په خپل ځای کې خایسته دي میګل اذا حاتي خرته مینه ده ورکړي هر چا خپل ځی برابر او پټول مخلوق کې د انسان جو سړه خسته کړی دا لاخر خلقنه الانسان فی عاشن التقوی دا هرچه صد کتا او انسان صد الله اوجد کرده هم اس کو مشرک شیر زان صد خواب مخای کتا کرده ناغا زلیل بشی اصفل صافلین و تصریف ریاه بعضون تو گورا و ای دیزید گرم باد ده <دے> ما خلال او سوزون <زولا> اکل و ای دیر زیادی اخ بعضون دی <آ اللہ traumat> دا یخ او گرم بادون دربان سگره بولی دا انقلاب چهره استو او داور توگو را جی تا خزان توگو را کلا یخ کلا گرم دا مختلف بادون دربان چهره استو ورز توگو را برا زورن کری او برا نراواریگ ایساس که دا در چاو بڑی لایات اللی قوم یاقلونو نغیدی دپاړه پونځه تلری عقل من خو پدې پویي وفي كل شيء لو آیا تدلوا علی انه واحد هر شی په دې دلالت کې چې الله یو دی شریکه نشته هر شی دلالت کوي خوځه کې عقل وی ومن الناس مے تغزو من دون الله اندا او زجر ور کوي به او بازي د خلق غنا او چنیسی بید اللہ نحس داران یحبون اهم که حب اللہ دی منہ کئی آغی سرالا که منہ دا اللہ اولیاؤ سر منہ پکار دا لیکن اولیاؤ سر آغا منہ پکار ندا چه کم منہ چه دا اللہ زا سرخائی چه رکو سجده سرکی نظر و نیاز کئی را مذت چوائی ندا منہ یواج اللہ سر پکار دا. او لیا او سره مینا دا را چاغي یاد کا او رحمت الله علیه واه الله دې پر رحمت الیږي غزت تقلیفی ندا الله دې لريکي مرتبه دې الله بولن بالا کي داغي قبرن الله د انوار ورډ کي اغي سره منن ادا دا مین خو نه ده مې چې تو ورته سجده کوي دا مین خو ده الله سره خایيږي يحبون انکا وبللا دوی مینکای اغیس را لگا من الاللہ نو کری نراغی خز خفا ناستا وا اوولی وی بس پلار رون خویر نتون میادی او مسافره کیم وی غم موکو زیستا پلار رومیم زیستا رو رومیم هر هار سار سیم خاون رومیم وستاز تیوی خزمی خفا واپدی بانمی رضا کرو وی خزمی طلاق شوا زیار واپدشو وی دا ما په پومی نجیویلو وی بس پا مینکی طلاق شوا و مشرکا پا مینکی مشرک شوئے کنا تا اولیاء سر آغی مینکی چکم مینہ رب العزت سر مناسب دے غوی سره د غوی مینہی پلار سره د پلار مینہی نتو اس دو دو غوی مینه پلار سره کئی وانڈا والا کئی چیک دی دا تا خکارو کڑ بدبختا ناغا غوی سر مناسبو پلار سره د پلار مینہ پا کاروا مور سره اگر مینه و شي چې کوم مینه نو کافر بشي او خلص سره اگر مینه وکړو چې کوم مؤمنه مو... مور رکیږي نو خذ بتن طلاق شي مینه کې فرض وکنه يحبونهم كحب الله ذي من كاي اغي سرا پشانته د مینه د الله والذين امنوا شد حبا لله او مؤمنان د صدق د مینه کې د پاره الله خود مؤمنانو منا رب سره ډیره رضایت ده ځکه یدعونا نار غبو ورا اب غم خاله خوشحالي تکلیف هر حالت کې الله آرامدته کوي مشرخ خو چې کلا بیړه ګرځي دعو الله مخلصین الاو الدین بیا الله ترا مدد وايي لیکن فلم ما نتجاو مل البر ازا بشرکونی الله وکړي چې زه پوری کوم بیا به شرک جوړ صحت تجلیف کی اللہ تعالی مدد و آئے راحت کی بیان او مومن هر وقت کی اللہ تعالی مدد نو دا و نو د مومنا نو مینا ډیر سخت ده ډیر ده الله سره ولو یرا لذین ظالمو ایزیراو نہ لا ظاب مشکل ده زګه د علاوہ عربی کی د شرط د پر راضی جناو شرطی شون عربیا او دا یرا د معنی را زی لیدل او یرا معنا پویدل نو چر یرا کلا چې معنا د پوی را شي ندی ته فل کلب دا زړه فاضل کراږي ځن حسبه علم دا د زړه افاضل وي مې چې کله فل بیا دو, دو يوم مفول غواړي یو مفول باندې کار نه تو زران ته زیدن فاضله دو مفول غواړي یو مفول لفظ کېشته او بل لسته اول یاره په معنا د لیذور راځي د سرغو د لیدو نه چې کله یاره په معنا د لیذور راځي نه بیا دوه مفولونه غواړي یو سرکار کوي درنګي لو د تمنا ومرازي لو کله چې د تمنا شي نه بیا جزانه غواړي نه په دې واجباني آیات لیک مشکل ګرځي د زو فقرا معنا کوم اول لو شرطیا یرا کو مان د یعالم قلب او جزاب مبازی او مقول مبازی نم تعویر د عبارت بداسي ولو یعلم الذین ظلموا حال ان فظیم اذ یراون لعذاب لما فعلوا شرکا معنا استاذ کچری پهدل ظالمانو پو حال داخل زانو کلا چو دیو وینیا زابو نو لما فالو شرکا نو دیبا شرک نو کده پو پزن نبوی گی کنا زکر شرک کئی کجری پویدل زالیمان پو حال داخل زانو کلا چو دیو وینیا زابو نو دیبا شرک نو کده یو مانا یرا پو مانا ده پوی او لاو شرطیا جزاب شو او مفرم بوشتا یو مذکور ده اوز یرا مانا لیدل اوز جزاب او باسو مفرد زورن نشته و لاو یرا اللہ کچری لیدل ظالمانو کلاچی دووی نعذاب ندوی بشر اگنو کرد یا لاو دو تماننا کاش که پویدل زالیمان کاش که پویدل زالیمان فحال ده خفلزان کلا چه عذاب کاش که ظالمان زالیمان خبره چه طاقت خاص اللہ سرده طول کاش که ظالمان زالیمان پا دی خبره چه اللہ دیسه خذابوالا ده از تبره لزینه مخینا و بدل شید کلا چه بیزار بشی مدبوعین ده تابعینونا های که پڑی کوئی دلو از تبر اللذی نتبعو من اللذی نتبعو کلا چه بیزار بشی آکسانو چه داغی تابعی داری کڑی شویوا داغ کسان ناچه آغی تابعی داری کڑیوا مدبوعین استازان پیران لیڈران ده مدبوعین دیو تابعین شاگردان موریدان مریدان او دارنگی دا چمچه دا چمچه فلان زنداباده فلان پل زنداباده اقبل فلان زنداباد نو وی حضر شیخ القرآن رحمه الله حقی وی جگر و دالکان یوی فلان زنداباده بلوی فلان زنداباده جنگ لیت که نو مشرانې ما ته دالکان خو پويګا دی خوې ارواخ بل دغه ژوند فلانه زندہ باد او فلانه زندہ باد یم ما غلکان د ټول ما دې تاسو تاسو کلمه چا وایم زم چا په را کړی وی الله حافظ کلمه چا وایم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا په مرزه کې دې امام سباعو رحمته اګه دا جامید دل لټوک درکې دا ګوړۍ د خپللار لړړۍ نو چې دچا په مذاپ کېوم نه یی دچا په ملت کې دچا په مذاق کې دچا کلمه وای حاضرنګې دوه څوک دو دروړۍ او بندو کل دا جامو بندوباز کړي هغه ته زنده‌بار نه وای یو کول کولا دا هغه ته زنده‌باد او زنده‌باد وای دا څه مصیبت کېته دی بالکل نه وای هله چې خپل بلاد زنده‌بار نه وای او بل ځای کې بلاد ځان له دا سکه و دا چمچه را بس پدیو خوشحالی گی او دا زان لاود واغلی زان التا مازی گئی او خو یو بل سر یو بل سر رشتی ام تکی خط آلو پیلے. او زلتا خلک جنگ گئی. دا فلانه پارٹی دا او دا فلانه پارٹی دا او دا یو بل سر خو رشتی ری او آز اسملے کی حضاش یو بل لکچائی دوڑائی یو بل سر غم خوادی خبر خو آور دی. از دل تا خوکلو مصیبتی اوکرد تا بایگن باز دی آره اخت دی دا و سریا آگی آل یودی او تا جنگی سریا دورن پویگی کم اقلا دا آگی پسر جنگ سا پسی گئی آگی خوب پتا گا استاسو پا جنگولی که زان لخیر دی آگی جنازی با گرمی وی الیکشن روزی کی او چتا چرتا پیر شوی دی آگی از جنازه یه ردو تو او سمبر نا پی اید, پی اید نه ام ای ده او ری ایس نیش ده او ری او وقی بیر تول دوانی سرکار کو مزدوری کو زان لے تجارت کو فیسی گتا حلال گتا در سپسی خلقو پسی عرمی قرآن پسی جده چی اللہ دلہ نجات در کی سپسی خلقو روان شوی عزت بر را اللذین تبیو وائی مال پسی را شمال ووٹ را کوائی وی زمان بکس زمان کور کشتے ہوئے مل راکا اوری تزمان سمو شریف ازتبر اللزین تبیو کلاچ بیزار بشی مطبوعین دتابعینونا او بوینی دوی عذاب عذاب و تا تا تا بشی دو دوی ترمنزا اغا وصلت دو دنیا اغرشتی با ختمشی و تا قطا دی مل اسباب پری بشی ددی ترمنزا آغا وسلاتا چه دنیا کی وا دنیا کی ددی او جوڑا چه وا آبا ختم شی یا و تا دی مل اسباب بشی ددی ترمنزا آغا منازل چه دنیا کیو دنیا کی ددی حکم منزلو نہ جوکر یو بللا وَتَقَتَّ عَدْبِي لَسْبَابُ فري بشي دودو ترمنزا اغا رحمنا اغا وعدی چوه دودو تبا در, در, در دنیا ايكي وَتَقَتَّ عَدْبِي لُمَسْبِهُمُ لَسْبَابُ فري بشي دودو ترمنزا اغا وعدی چکره وی پا دنیا ايكي يو بل سر وعدی کروه هسته ضرور نشته ماس قلندر به تاخلاص اي بشوه نمست زورت رشته نایستا بس ماست کلندر کنون بانشه ورکو پشوی اغبار سخلاسه اللاوی اغرشته به قطع شده سی تری بشی زن لرشته جوڑه او دا نمون زن بنیده دیده کلوی زا زد چه ده کتره ما اولی علم ناسو دیوبند که چرتن